Не був випадковістю. Сьогоднішній день стане кульмінацією всього правління Зафода Бібліброкса. Лише заради одного цього дня він погодився зайняти президентське крісло. Його рішення схвилювали найширші верстви суспільства Галактичної імперії. Зафада Бібліброкса в президенти? Чи не того самого у президенти? Багато хто тоді побачив в його призначення ще один доказ того що цілому світові бракує розуму. Зафод усміхнувся і додав швидкості. Зафода, Біби Брокса, цього авантюриста, плейбоя, колишнього хіпі, шахрая, дуже можливо, самозакоханого маніяка, який до того ж часу ігнорує ленч у президенти? Але ніхто не втратив розум. У всякому разі у прямому розумінні. Лише шість чоловік усій галактиці знали закони, за якими вона керується. Вони знали також і те, що коли Захід Біблі Брокс оголосив про бажання балотуватись у президенти, то це справа вирішена, адже він був найбільш підхожим кандидатом. Одного ніхто не міг збагнути. Навіщо Заходу це потрібно? Він заклав крутий віраж. Фонтан води монолітним смарагдом засяяв на сонці. Сьогодні його день. Сьогодні вони збагнуть, навіщо він затіяв цю комедію з виборами. Крім того, сьогодні йому виповнюється 200 років. Але це лише випадковість. Стибаючи на хвилях демограна, він розмірковував якийсь одні знаменний вікоповний день. Він примусив себе розслабитись. Заход опустив дві руки на спинку сидіння – він керував третьою рукою, яку зовсім нещодавно відростив під правою для повного оволодіння мистецтвом лижного боксу. «Ей!» сказав він сам собі. «Спокійніше, хлопче, спокійніше!» Але напружені нерви звеніли, мов натягнута струна. Острів Франція за формою являв піщаний півмісяць завдовжки 20 миль і 5 поперечнику. Здавалося, що він існує не сам по собі, а для того, щоб підкреслити глибокий вигін безкрайньої затоки. Це відчуття посилювалось ще й від того, що внутрішня прибережна смуга – це були майже суцільно круті скелі, які обривались у морі. До протилежного берега суша спускалася по логу. На скелі розмістився комітет по зустрічі. Він об'єднував переважно інженерів і вчених, зайнятих на будівництві «Золотого серця». Більшість складали гуманоїди, хоча то там, то тут траплялись нечисленні групи риптолоїдів-атомників. Крім того, у натовпі зустрічаючих були три зелені сельфідоподібні максі-метагалактисти. Один восьминогий психоструктураліст Гулуву, всі присутні за винятком гулуву, одяглись в парадні костюми усіх кольорів веселки. Голову тимчасово помістили в першу ліпшу призму, що стояла окремо неподалік. Примітка. Голову – надрозумна тіні ультрамаринового кольору. Гіднесений святковий настрій охопив присутніх. Незважаючи на втому, чекання людини з жовто-гарячим шарфом на шиї хвилював всіх. А роботу, слід зазначити, було виконано чимало. Вона підвела їх до тієї межі дій законів фізики, за якою немає вже нічого, і навіть трішечки далі. Вона примусила реконструювати першооснову світу, переглянути, доповнити, змінити імовірні та неймовірні механізми дії цих законів. І було їм байдуже якою владою реальною чи гіпотетичною наділений у дійсності президент. Лише шість осіб в усій галактиці знали, що єдиною турботою президента є не володіти владою, а відвертати від неї увагу інших. Заход Бібліброкс блискуче впорався з поставленим завданням. Президентський катор описав широке півколо і увійшов у лагуну. Натовп разом охнув засліплений сонцем і захоплений мистецтвом, володимі термом. Виблизькоючи на сонці, кетер ширяв над водою на подусті